Розділ 41. Був один з нечастих у грудні днів, коли сонце прогріває майже так, як бабиного літа. З дуба у дворі ті тонький туп, ще не опало сухе червоне листя, а в прибляклій траві де не де проступала жовтава зелень. Скарлет з немовлям, на руках, вийшла на бічний ганок і сіла на крісло гойдолку, поніжитись у проміннях сонця. Вона була в новенькій зеленій сукні Чарлісу оздоблені кількома ярдами чорної зубчистої стрічки, а на голові мала маленький мережовний чепець, тітенчин подарунок. І одне, й друге дуже лічило їй. Вона це знала і неабияк тішилась. Так приємно було знову погарнішати після того, як довгі місяці у тебе був вигляд страховища. Скарлет сиділа, гойдала на колінах дитину і тихесенько щось наспівувала. Коли це почула ту з провулку і, визирнувши крізь плетево сухих лос винограду, що обсновували веранду, побачила, як до будинку під'їжджає Ред Батлер. З Атланти він зник ще кілька місяців тому, відразу по смерті Джералда і задовго до того, як народилася Елла Лорена. Скарлет таки бракувала його, але в цю хвилину вона воліла б якось уникнути зустрічі з ним. Власне, вже сам образ його смуглявого обличчя викликав у неї відчуття провини і острах. На сумлінні в неї тяжіло те, що вона заманила до себе на роботу Ешлі, і їй не хотілося говорити на цю тему з Ретом, хоч вона була певна, що попри всю її нехідь, він неодмінно переведе на це розмову. Рет зупинив коня біля хвіртки і легко скочув на землю, і Скарлет, схвильовано дивлячись на нього, подумала, що він до як герой на малюнку в книжці, яку Вейт так охоче любить слухати. Йому б ще сережку в та ножа в зуби, промайнула у неї. Та пірат він чи ні, а сьогодні я не дам перерізати собі горло. Коли він підходив стежкою до веранди, вона голосно привітала його, усміхнувшись якомога звабливіше. Яке щастя, що на ній нова сукня і цей чепець, і що взагалі вона гарно виглядає. З того, як Ред зміряв її промітним поглядом, Скарли побачила, що і він віддає їй належне. «Новенька дитина! Оце сюрприз, Скарлет!» – засміявся він і, нахилившись, відслонив покривальце над маленьким бридким личком Елли Лорени. «Не робіть себе дурника!» – озвалась Скарлет, червоніючи. «То як самаєте, Рете? Вас так довго не було?» «Так і не було. Дозвольте, я потримую дитину, Скарлет. Не бійтесь, я знаю, як обходяться з немовлятами. Я багато чого такого вмію, що ви і не сподіваєтесь». Але ж малюк викапаний Френк усім. От лише Бакенбардів ще нема, хоча на все свій час. Цього часу не скоро діждетесь. Це дівчинка. Дівчинка? Ну то ще краще. З хлопчиками стільки мороки. Більше не заводьте собі хлопчиків Скарлет. Вона вже хотіла відповісти йому так само ущипливо, мовляв, узагалі не збирається більше заводити ні хлопчиків, ні дівчаток, але вчасно стрималась. І тільки всміхнулась, а сама хутко перебирала в голові, про що б таке заговорити, аби віддалити прикру для неї тему про Ешлі. І цікава була у вас поїздка, Рете. Де ви побували цього разу? Та, на Кубі, у Новому Орлеані, ну і в інших місцях. Слухайте, Скарлет, візьміть дитину. Вона починає стриняви, та я не можу дістати хустинки. Це примила дитина, запевняю вас, але все-таки я не хочу, щоб вона забруднила мені сорочку. Скарлет поклала дитину назад собі на коліна, а Рет невимушено вмостився на поруччя і дістав сигару зі срібного портсигара. «Ви раз у раз їздите до Нового Орлеана!» сказала Скарлет і злегка відкопилила губи. «Але ще ніколи не розповідали мені, що ви там робите?» «Я тяжко працюю, Скарлет, і у мене там очевидячкі справи!» «Ви і тяжко працюєте?» засміялась вона йому в вічі. «Та ви зроду ніколи не працювали!» «Ви занадто ледачий. У вас тільки й роботи, щоб позичити гроші сакояжникам на їхні крадіжки, відбирати у них половину прибутків та ще підкуповувати урядовців Янки, щоб дозволяли вам грабувати нас, платників податків». Він відкинув голову назад і розреготався. «А як уже вам хотілося б мати досить грошей на хабарю рядовцям, щоб собі так само чинити?» «Та я й у думці», – спробувала вона найжачитись. Але може колись і ви достатньо розбагатієте, щоб усіх одним махом підкупити. Скажіть на тих в'язнях, яких ви підрядили. О, відказала вона трохи знічено. Звідки ви так швидко довідялись про цих моїх робітників? Я приїхав учора і вечір провів у салоні «Модна дівча», де можна почути всі міські новини. Це свого роду обмінна контора пліток, краще навіть за жіночий шватський гурток. Кожен, з ким я бачився, повідомляв мене, що ви підрядили гурт в'язнів і поставили над ними плюгавого недоростка Гелегера, щоб загнав їх роботою в могилу. Це брехня, сердито огризнулася вона. Зовсім він не зажене їх в могилу. Я вже за цим простежу. Простежите? А вже ж, як ви можете таке про мене думати? О, перепрошую, місіс Кеннеді. Я знаю, що ваші мотиви завжди поза докором. Але Джоні Гелегер такий запеклий жмикрут, яких на світі мало. Добре за ним пильнуйте, щоб не мати неприємностей, коли з'явиться інспектор. Ви краще свої справи глядіть, а моїм я вже і сама якось раду дам, відрубала Скарлетт. І я не хочу більше ніяких розмов про це. Всі мені витикають, що я набрала в'язнів. Хто у мене працює – це мій клопіт. Але ж ви не розповіли, що робите в Новому Орлеані. Ви так часто там буваєте, що всі кажуть… Вона урвала речення. У неї зовсім не було наміру аж так далеко заходити. І що саме всі кажуть? «Ну, що у вас там наречена? Що ви збираєтесь одружуватись?» «Це правда, Рете?» Їй бозно відколи кортіло про це дізнатись, тож вона не стрималась і так прямо й запитала. І відчула несподівано легенькі ревнощі, коли подумала про можливе одруження Рета. Його безвиразні доти очі наразу жили, і він пильно позирнув на неї, що змусило її врешті зашарітися. «А вам хіба не все одно?» «Ну, мені б не хотілося втратити вашу дружбу», – трохи манірно промовила вона, і схилившись над Еллою Лореною, так, наче тільки дитиною і була заклопотана, поправила покривало неї на голівці. Він раптом рвучко засміявся, а тоді сказав, «Гляньте на мене, Скарлет!» Вона неохоче підвела погляд і зашарілася ще дужче. Можете сказати своїм допитливим приятелькам, що я одружуся тільки тоді, коли не зможу в якийсь інакший спосіб мати ту жінку, якої жадаю, але я ще жодної жінки так сильно не жадав, щоб з нею одружуватись. Від цих слів вона і справді таки знітилась і розгубилася, бо ж пригадала ту ніч під час облоги, коли він на цій самій веранді сказав, я не стих, що схильні до одруження, і спокійнісінько запропонував їй стати його коханкою, як пригадала і той жахливий день, коли він сидів під арештом, а вона прийшла туди до нього і сором опіки її від цих згадок. А він, наче, прочитав усе це в неї в очах і вгідлива посмішка повільно скривила йому уста. «Ну гаразд, я задовольню цю вашу настирливу допитливість, коли ви вже так напростець запитали. До нового Орлеана я їжджу не через наречену, а через дитину, малого хлопчика». «Хлопчика?» Це несподівана інформація, як рукою зняла зніченість Скарлет. Так, я його законний опікун, і за нього відповідаю. Він навчається в пенсіоні у Новому Орлеані, я часто навідую його там. І возити йому подарунки? Так о, он, чому подумала вона, він так добре знає, які подарунки можуть сподобатись Вейдові. А вже ж, відповів він з видимою нехідтю. Зроду б я не подумала. І гарненький він. Навіть занадто, що йому і шкодить. І слухняний… «Ні, він страшний шибенек. Краще б він і на світ не приходив. З хлопчиками така морока. Що-небудь ще вас цікавить?» Рет несподівано розізлився і спохмурнів, немов шкодуючи, що взагалі про це розбалакався. «Та ні, більш нічого, якщо вам так важко даються слова», – відповіла Скарлет, ледь гордовито, хоч самій страх, як хотілося, довідати ще і ще. «Але я просто не можу уявити вас у ролі опікуна», – і вона засміялася, гадаючи таким чином вибити його з рівноваги. Звичайно, не можете. Ваша уява так далеко не сягає. Він замовк і з хвилином попахкував сигарою, а вона гарячково напружувалась. Чим би йому таким допекти, щоб не його було зверху, але нічого не могла придумати? Я був би дуже вам вдячний, якби ви нікому цього не розповідали. Зауважив він нарешті. Хоча просити жінку, щоб тримала язика на припоні, це сподіватись неможливого. Але я вмію зберігати таємниці, відповіла вона з ображеною гідністю. Вмієте? Приємно дізнаватись про друзів таке, чого і не підозрював. А тепер перестаньте купити губи, Скарлет. Я перепрошую, що так негречно за повівся, але ви самі не просилися на це своєю нав'язливою допитливістю. Усміхніться до мене і нехай у нас буде дві-три приємні хвилинки, поки я заговорю про дещо неприємне. «Оце маєш», – подумала вона. «Тепер він заведе його про Ешлі та про Тартак». І швиденько усміхнулася, щоб на щоках у неї заграли ямочки. Може, це відверне його думки в інший бік. «А де ви ще були, Рете? Ви ж не сиділи весь час у Новому Орлеані, правда?» «Ні, не сидів. Останній місяць я провів у Чарстоні. Помер мій батько». «Ох, як мені шкода! І даремно. Я певен, він не шкодував, що помирає, та і я не шкодую, що він помер». Як ви можете говорити такі страшні речі? Куди страшніше було б, якби я став вдавати, ніби шкодую, хоч насправді це зовсім не так. Ви згодні? Нас не зв'язували ніякі родинні почуття. Я не пам'ятаю, щоб хоча б раз було таке, щоб старий джентльмен поставився до мене схвально. Я був надміру схожий на його батька, він страшенно його не схвалював, і з літами його несхвалення переросло у справжню неприязнь до мене. Перебороти, яку, мушу визнати, я не намагався. Те, що батько хотів з мене зробити, яким він хотів мене бачити, було вкрай нудне. Кінець кінцем він викинув мене на вулицю без шляга в кишені і без будь-яких путніх знань, крім того, що годилося знати царственському джентльменові, добре цілити з пістолета і бездоганно грати в покер. І він сприйняв як особисту образу те, що я не помер з голоду, а своє знайомство з покером обернув собі на користь, і то неабияку, Бо ж грою утримував себе на широку ногу. Батько дуже образився, що я став професійним картярем, і коли я вперше вернувся до рідного міста, він заборонив матері бачити зі мною, а під час війни, коли я проривався крізь блокаду до Чарльстона, мати мусила брехати йому і зутчатися зі мною потайки. Природно, що я не став через це більше його любити. Ох, я ж нічого не знала про це. Він був, як то мовиться, добропорядний джентльмен старого вишколу тобто упертий і нетерпимий неук, спроможний думати лише так, як думали джентльмени старого вишколу. Всі незмірно захоплювались ним, що він вигнав мене з дому і вважав за померлого. Якщо праве твоє око спокушає тебе, вирви його. Я був його правим оком, його старшим сином, і він вирвав мене зі злістю. На устах Рета з'явився легкий усміх, хоча очі в нього залишалися холодні і іронічно примружені. Але це все я міг би пробачити йому, якби він інакше повівся з моєю матір'ю та сестрою після війни. Вони ж, власне, опинилися в злиднях. Особняк на плантації згорів, а рисові поля перетворилися знову на болото. Будинку в місті вони позбулися за несплату податків і мусили оселитися в двох кімнатинках, в яких і негри не схотіли б жити. Я переказував матері гроші, але батько повертав їх назад. «Де ж, пак, брудні гроші? Декілька разів я їздив до Чарстина і нишком давав гроші сестрі, однак батько щоразу викривав це і знімав таку Веремію, що для неї, бідолашної, життя стало пеклом, а гроші вертались назад до мене. Я навіть не розумію, як вони кінці з кінцями стуляли. Хоча ні розумію. Мій брат допомагав їм, чим міг. Дарма, що можливості його були невеликі, а від мене він теж не хотів нічого брати. Спекулянські гроші, бачите, не приносять щастя». Друзі, ще правда, підтримували їх. Ваша тітонька Юлейлія була дуже зичлива. Вона – одна з найближчих маминих приятелюк. Вона підсобляла їм одежею і… Боже милий, моя мати жила з милостині. Це був один з тих рідкісних моментів, коли Скарлет побачила Рета без маски. Стягнуто його обличчя пащіво ненавистю до батька і співчуттям до матері. Тітонька Лейлі, але ж, Господи, у неї самої майже нічого немає Рети, крім того, що я їй переказую. «А, так он, звідки це все? Але як же вас погано вихована, моя Люба? Похваляйтесь переді мною, аби ще дужче мені дошкулити. Тоді дозвольте, я відшкодую вам усі витрати. За Любки дозволю», – відказала Скарлет і раптом звабливо сміхнулася, на що він відповів їй усмішкою. «Ох, Скарлет, як же зблиснули ваші очі на саму тільки думку про долари. Ви певні, що у вас, крім ірландської крові, немає дещиці шотландської або, може, єврейської?» Не будьте такий бридкий. Я зовсім не думала хизуватися перед вами, коли згадала про тітоньку Лейлі. Але вона так і правда гадає, ніби гроші мені з неба падають. І кожного разу пише, щоб я присилала більше, хоча Бог свідок на моїх плечах стільки обов'язків, що не можу ж я ще й весь час стану тримувати. А від чого помер ваш батько? Як і годиться джентльменові від життя надголодь. Так я гадаю і сподіваюся, і так йому й треба. Він хотів, щоб мати і Розмарі теж голодували. Але як він уже помер, я зможу їм допомогти. Я купив для них будинок на Беттері, і тепер вони мають черд, яка їх доглядає. Хоча вони, звичайно, нічий ширк, що це все за мої гроші. А чому? Ви ж знаєте моя Люба Чарстон, ви ж там бували. Мої родичі можуть бідувати, але вони повинні дбати про своє добре ім'я. А як їм це зробити, коли всі знатимуть, що вони живуть на гроші Шулера, Спекулянта і Саквояжника? Ні, вони поширили чутко, ніби батько застрахувався на велику суму, ніби він жив у злиднях і помер мало не з голоду, але страхувальні внески сплачував, що після його смерті рідня була добре забезпечена. Отож, тепер у людських очах він зробився ще достойнішим джентльменом старого вишколу, ніж був раніше. А як же? Чоловік приніс себе в офіру заради сім'ї. Сподіваюся… Він перевертається в могилі, дізнавшись, що попри всі його намагання, мати і розмарі живуть тепер у достатку. Власне кажучи, мені тепер навіть шкода, що він помер, адже йому так хотілося померти, він такий радий був смерті. Чому? Та тому, що насправді він помер ще тоді, коли генерал Лі капітулював. Ви знаєте людей такого крою. Він так і не зміг пристосуватись до нових часів і одне тільки знав, без угаву потякати про добрі давні дні. Невже всі старі люди однакові, Рете? Їй пригадався Джеральд і те, що Вілл сказав про нього. Зовсім ні. Ось хоча б, як для прикладу, ваш Генрі або цей старий суціга містер Марівезер. Вони наче переродилися, відколи побували в внутрішній гвардії, і стають, як на мене дедалі, молодші і задркуватіші. Сьогодні вранці я перестрів старого Марівезера. Він їхав у фургоні Рене і так запекло кляв коня, як уміють тільки погонить мулів. Він сказав мені, що помолодшив на 10 років, відколи став роз'їжджати фургоном і вирвався з-під опіки вдома. А ваш дядечко Генрі знаходить утіху в тому, щоб воювати з янки в суді і поза судом, обороняючи вдів та сиріт від саквояжників? Боюйся без ніякого гонорару. Якби не війна, він давно б уже вийшов у відставку і хукав на свій ревматизм. А тепер вони помолоділи, бо стали потрібні людям і відчувають це». І їм подобаються нові часи, які дають нагоду старим знову себе показати. Однак багато є таких, і то молодих віком, що почуваються, як мій батько або ваш. Вони не можуть і не хочуть пристосовуватись. І ось саме це і підводить мене до тієї неприємної теми, на яку я хотів поговорити з вами, Скарлет. Цей раптовий поворот у розмові збив пантелику Скарлет, і вона пробурмотіла. Що-що? А подумки зітхнула. О, Господи, так і не пронесло, але, може, вдасться його власкавити. Знаючи, яка у вас натура, мені б і не слід було покладатись на вашу правдивість, порядність і чесність у стосунках зі мною. Але я був такий дурний, що повірив вам. Я не розумію, про що ви. Гадаю, що розумієте. В всякому разі, вигляд у вас дуже винуватої. Коли я зовсім недавно, прямуючи сюди, проїздив Плющевою вулицею, знаєте, хто звався до мене з живоплоту? Місіс Ешлі Вілкс. Звичайно, я зупинився, і ми трохи погомоніли. Справді? А тож із великою приємністю. Вона каже, що давно хотіла довести до мого відома, як високо цінує мою мужність, адже я пішов воювати за конфедерацію, коли тій уже три тричісниці. Оце ще не синітниця. Мелі просто дурна. Вона ж мала не померла тієї ночі через ваш героїчний вчинок. Тоді, гадаю, вона дійшла б висновку, що помирає в ім'я доброї справи. А коли я спитав, що вона робить в Атланті, вона глянула на мене з подивом, як це я не знаю, і сказала, що вони тепер тут живуть, бо ви з ласки своєї зробили містера Вілкса компаньйоном на одному своєму тартаку. Ну то й що? – тільки і запитала Скарлетт. А те, що позичаючи вам гроші на придбання Тартака, я поставив певну умову, з якою ви погодились, а саме, що ці гроші не були використані на Ешлі Вілкса. Вибражайте мене, позичку я вам сплатила, Тартак – моя власність, і що я роблю з ним, нікого не обходить. А скажіть, будьте ласкаві, звідки ви дістали гроші, щоб повернути мені позичку? Та звісно, з продажу піляного лісу. Але ж продавати його ви могли тільки завдяки тому, що позичив вам гроші для початку я. Так слід розуміти ваші слова. Отож, і виходить, що мої гроші пішли на підтримку Ешлі. Ви, жінка, яка не має і краплини честі, і якби ви не повернули мені позички, я з превеликою насолодою стягнув би її з вас, а якби ви не спромоглися заплатити, вашу маєтність продали б з публічного торгу. Він говорив це досить невимушено. Але очі у нього гнівно виблискували. Скарлет спробувала перевести бойові дії на ворожу територію. А чому ви так люто ненавидите Ешлі? Хтось би подумав, що ви ревнуєте до нього? Ледь сказавши це, вона прикусила язика, злякавшись, що дозволила собі таке бовкнути. Боред відкинув голову назад і так розреготався, аж їй зробилося не по собі. То ви не тільки безчесна, а ще й самовпевнена, сказав він. Вам і досі здається, що ви перша красуня в окрузі, ге? Ви все ще думаєте, що ви найбільша лакомка серед дівчат і що кожен чоловік, побачивши вас, мусить закохатись до нестями. І зовсім я цього не думаю, запально скрикнула вона. Просто я не розумію, чому ви так люто ненавидите Ешлі, і це єдине пояснення, яке спадає мені на думку. Ну, то придумайте якесь інше, моя мила чарівнице, бо таке пояснення хибне. А що до моєї ненависті до Ешлі? Я ані ненавиджу його, ані люблю. Власне, єдине моє почуття до нього і до таких, як він – жалощі. Жалощі? А тож іще дрібка зневаги. А тепер можете набурмоситись, мов індичка, і заявити, що він вартий тисячі таких пройдисвітів, як я – і хто мені дав право відчувати до нього жалощі чи там зневагу? А коли ви трішки охолоните, я поясню вам, що маю на увазі, коли це вас цікавить. Ні, це мене не цікавить. Але я однаково вам поясню, бо не можу примиритися з думкою, щоб ви леліяли таку приємну для вас оману відносно моїх ревнощів. Жалощі до нього я відчуваю тому, що він мав би вмерти, а він не вмер. А зневагу тому, що він не знає, куди приткнути себе тепер, коли його світ розвіявся з димом. Щось було в цьому знайоме. Їй тьмяно пригадувалося, що подібні слова вона вже чула, тільки не пам'ятає, коли йде. Але вона і не пробувала напружити пам'ять, бо вся клекотіла від люті. «По-вашому, всі порядні люди на півдні мали б уже бути небіжчиками?» Якби би змога, щоб сталось по-їхньому, то такі люди, як Ешлі, справді воліли б стати небіжчиками». Щоб лежати в землі, а над ними – щоб були рівненькі кам'яні плити з вибитими написами. Тут лежить воїн конфедерації, що поліг за вітчизну, або «Dulce et decorum est», або ще з якоюсь модною епітафією. Не розумію чому. Ви ніколи не розумієте, аж поки це не напишуть отакенними літерами і не підсунуть вам під ніс, правда? Якби вони були небіжчики, всі їхні клопоти скінчилися б і їм не треба було б сушити голови над проблемами, які неможливо розв'язати. Більше того, їхні нащадки пишалися б ними впродовж безлічі поколінь, і ще я чув, що найбільш щасливі. А ось Ешлі Вілкс, гадаєте, щасливий? Ну, звичайно, почала вона, але раптом пригадала, який вираз останнім часом був в очах Ешлі, і не договорила. Чи ж він щасливий, або Гью Елсінг, або Доктор Мід? «А мій батько, а чи ваш? Хіба вони були щасливі?» «Ну, може, не такі вже й щасливі, адже вони втратили всі свої статки?» Він засміявся. «Не в тім річ, що вони втратили статки, моя крихітко. Річ у тім, що вони втратили свій світ, той самий, в якому виросли. Вони, мов, риба, яку витягли з води або коти, в яких замість лап з'явились крила. Їх виховано людьми певного типу для виконання певних обов'язків на цілком певних щаблях у громаді. А цей тип людей, ці обов'язки, ці щаблі, назавжди відійшли у минуле, коли генерал Лі став під Аломатоксом. Ой, Скарлет, оближте цей дурнуватий вигляд. Ну, що тепер Ешлі Вілксові робити? Коли його домівка пропала, плантацію забрали за податки, а благородні джентльмени йдуть на ринку по 20 душ на один цент. Чи ж здатен він працювати головою або руками? Закладаюся, що ви весь час зазнаєте збитків, відколи поставили його заправляти тартаком. А отже і неправда. Дуже приємно це чути. А ви дозволите мені глянути на вашу бухгалтерію якось у неділю ввечері, коли у вас буде вільніше з часом? Та йдіть ви під три чорти, і не тільки тоді, коли у вас вільніше з часом, хоч би навіть і зараз, щоб я вас більше не бачила». Моя крихітка, я вже бував у чортів, і у них страшенно нутно, і я не вернуся туди навіть для того, щоб вам догодити. Ви взяли в мене гроші, коли гостро потребували їх, і вони пішли у вас на діло. У нас була домовленість щодо того, як ці гроші мають бути використані, і цю домовленість ви порушили. Запам'ятайте одне, моя люба ошуканко, найдійде час, коли вам знову захочеться позичити в мене грошей». І захочеться дістати ці гроші під неймовірно низький відсоток, щоб придбати собі більше тартаків, більше мулів, набудувати більше салонів, але вам не бачите цих грошей, як своїх вух. Коли мені знадобляться гроші, я позичу їх у банку, тож красно дякую. Холодно відказала вона, хоч груди її аж ходили від ледь стримуваної люті. Невже? А ну спробуйте, в моїх руках значна частка акцій банку. Справді? Справді. Добропорядні підприємства також входять до кола моїх зацікавлень. Але на одному банку світ не зійшовся. Банків справді чимало. А я вже докладу зусиль, щоб ви побігали по них і таки надістали ні цента, тож доведеться вам звертатись до лихварів саквояжників. І звернувся навіть охоче. Звернетесь, але коли дізнаєтесь, який вони стягують відсоток, охоти у вас поменшає. Гарненька моя, в діловому світі карають за нечесну гру. Вам треба було б не махлювати зі мною. Ну і людина ж ви. Такий багатий і впливовий. А не мов хижак, добиває бідних невдах, як от Ешлі або я. Не ставте себе на один рівень з ним. Ви ніяка не невдаха і ніколи неї не будете. А ось він невдаха. Він пішов на дно і вже не підніметься, якщо котрась енергійна особа його не витягне. Не візьметься опікуватись ним і оберігати до кінця віку. Щодо мене... То я не маю бажання витрачати свої гроші на таких, як Ешлі. Але ж мені ви допомогли, хоч я теж була на дні, і ради вас, моя Люба, варто було ризикнути, і це навіть становило інтерес. Чому? Та тому, що ви не припадали до чоловіків з вашої рідні і не скиглили за минулим. Ви самотужки вибились на поверхню, почали розштовхувати інших і домоглися певних статків у підвали на яких лягли гроші, вкрадені з гамена мертвя каянки, а також украдені в конфедерації. Ви маєте у своєму активі вбивство, викрадення нареченого, брехню, крутійство, спробу вчинити перелюби, різні дрібніші грішки, яких краще й не згадувати. Все це – речі гідні захвату. Вони засвідчують, що ви особа сповнена енергії та рішучості і що заради вас варто й ризикнути грішми. Допомагати людям, які самі собі допомагають – це навіть захоплює. Ось цій римській матроні місіс Мерівезер. Я позичу би й 10 тисяч доларів. І то без розписки. Почала вона, маючи лише кошик з пирогами. А гляньте до неї тепер. Пекарня, в якій шестеро робітників. Старий дідок радо розвозить пироги фургоном. А цей ледащий малий креол, Рене, працює не розгинаючись. Та ще й тішиться роботою. Або візьміть бідочиська Томі Велберна. Пів людини з нього, а робить за двох. І ще й добре як. Ні, не перелічуватиму більше, щоб вам не набриднути. А ви справді мені набридли. Так набридли, що хоч кричи. Холодно зауважила Скарлет, сподіваючись роззвостити його і відвернути від цієї немилої балачки про Ешлі. Але Ред тільки засміявся і не підхопив кинутої йому рукавички. Ось таким людям варто допомагати. А Ешлі Вілкс пхе з людей його породи, Ніякого пожитку і пуття в нашому перекинутому до гори світі. Щоразу, коли світ летить перевертом, такі люди гинуть найпершими. І це не дивно. Вони не заслуговують на виживання, бо не борються і взагалі не знають, як боротися. Це не вперше, коли світ полетів перевертом і не востаннє. Так і вже бувало і ще буде. І коли таке трапляється, всі втрачають усе і всі стають рівні. І всі починають з нуля, бо не мають нічого. Тобто нічого, крім клепків, голові і сили в руках. Але у декотрих людей, як-от вешлі, нема ні клепки, ні сили, або, як і є, то вони соромляться вжити їх на діло. Відтак вони йдуть на дно, де їм місце. Це закон природи, і світові краще без таких невдах. Але завжди знаходиться жменька заповзятливих, що пробиваються на гору, з бігом часу опиняються на тому самому місці, де були, як світ пішов шкереберть. Але ж ви самі були бідні, ви ж самі сказали, що батько вигнав вас із дому без шеляга в кишені. У нестямі вигукнула Скарлет. «Мені здається, ви мали б розуміти Ешлі співчувати йому». «Я його розумію», – відповів Ред. «Але співчувати, чорта лисого, коли скінчилась війна, Ешлі був набагато кращому стані, ніж я, вигнаний з дому. Принаймні, він мав друзів, які дали йому дах над головою, а я був вигнанцем, як Ісмаїл. І чого ж він досяг? Ви такий самовпевнений беретесь порівнювати його з собою. Але ж він, хвала Богові, зовсім не схожий на вас». Він не стане бруднити руки, як ви, щоб у купі з саквояжниками, пристібаєми та янки наживати гроші. У нього збереглись і честь, і сумління. Але ця честь і сумління не завадили йому скористатися з допомоги жінки, її грошей. А що йому ще лишалось? Хіба ж це я повинен йому підказувати? Я тільки знаю, що сам зробив тоді, коли мене вигнали з дому і що роблю тепер. І знаю, що інші робили». В краху цивілізації ми побачили певні можливості для себе і скористалися ними на повну силу. Хто чесно, хто не дуже, та й далі користаємось, а от Ешлі і подібні до нього, хоч і мають такі самі можливості, нехтують їх. Вони просто не досить спритні, скарлет, а на те, щоб вижити, заслуговують лише спритні. Вона ледве чи не слухала його. Бо саме тепер їй нарешті виразно постало на пам'яті те, що вона марно силкувалась пригадати, відколи ред завів мобу про Ешлі. Їй згадався холодний вітер у садку тари, і Ешлі, як він стоїть біля купи стовбурців, очі втуплені повз неї вдалич, і він сказав. «Щось таке, якесь чудне чужомовне слово, що прозвучало як прокляття, і ще він говорив про кінець світу. Вона тоді не зрозуміла, що він мав на думці, але зараз прийшло приголомшливе прозріння, а з ним якась млосна втома. Ось і Ешлі казав був, ну, колись у Тарі він сказав щось про присмерк богів, про кінець світу і ще якісь там дурниці». «А, Гьотер Демерунг, в очах Орета зблиснула гостра зацікавленість. «А що він ще сказав?» «Та я не пам'ятаю точно. Я не дуже слухалася, але справді там було щось про те, що сильні виживуть, а слабосилі загинуть. Отже, він розуміє. Тоді йому ще важче. Більшість їх не усвідомлює цього і ніколи не усвідомить. До кінця свого віку вони дивуватимуться, де поділися всі життєві бренади і страждатимуть у гордовитому мовчанні й сліпоті. А він розуміє». Усвідомлюю, що він приречений загинути. І зовсім він не приречений, поки я жива цього не буде. Рес спокійно глянув на неї, смогляве його обличчя було безвиразне. А як ви з мовили його переїхати до Атланти і взяти на себе цей ваш тартак? Дуже він огинався. У Скарлет нараз постала перед очима сцена з Ешлі після похорону Джералда, але вона поспішила прогнати її. Та чого б він огинався? Обурено відказала вона. Коли я пояснила, що дуже потребую його допомоги, бо довіряю цьому шахраєві, який тоді заправляв мене тартаком, і що Френк надто заклопотаний, щоб мені допомагати, і що я, ну, що я сподіваюся дитини, тобто Еллі Лорени, він охоче погодився мене виручити. Виявляється, материнство ще й дуже може стати в пригоді. Оце так ви заманили його. Що ж, тепер маєте бідолаху при собі. Він припнутий до вас словом честі як ці ваші в'язні кайданами, зичу вам обом приємних хвилин. Але, як я вже казав на початку нашої дискусії, більше ви не одержите від мене ані цента на всі свої дрібненькі непривабні витівки. Злість і заразом розчарування шарпали Скарлет, бо віднедавна вона вже носилася з думкою знову позичити Орета грошей, щоб купити ділянку в діловій частині міста і побудувати там лісосклад. «Обійдуся й без ваших грошей!» Кинула вона йому. Мені дає непоганий прибуток тартак Джоні Геллегера. Відтоді, як я перестала наймати вільних негрів. Дещо я маю з тих коштів, які даю під заставу. Ну і чорніків в крамниці теж залишають Френкові скількість там готівки. Так і є, як я чув. Добре ж ви навчилися обдирати людей темних і безпорадних, одів і сиріт. Але коли вже цупити, Скарлет, то чому не в багатих і дужих, а в бідних і немічних? Адже від часів Робінгули до наших днів «Окрадати саме багатих, вважається, вельмеморальним. Тому що, – відрубала Скарлетт, – цупити, кажучи вашим словом, далеко легше і безпечніше у вогих». Прет на весь рот засміявся безгучним сміхом, аж плечі у нього заходили. «А з вас таки викинчена негідниця, Скарлетт!» «Негідниця! Як не дивно, а це слово болюче її ж погонуло. І зовсім вона не негідниця, – обурилась подумки Скарлетт. Принаймні, не хотіла нею бути. Вона хотіла бути справжньою дамою. На хвильку Скарлет вернулась з думками на кілька років назад і побачила свою матір. Почула, як прошурхатіла вона з підницями, як долинув слабкий аромат вербени. Матерні маленькі руки були невтомні, коли йшлося про допомогу іншим, і за це її любили і шанували. Перед нею схилялися. І раптом Скарлет зробилось якось бридко на душі. Якщо ви прагнете допекти мені, то не варто, – втомлено мовила вона. Я й сама знаю, що я не, не така перебірлива у засобах, якою мала б бути, і не така добра і зичлива, якою мене виховували. Але це вже від мене не залежить, Рете, їй Богу. Та і що було, якби я побилась інакше? Що сталося б зі мною, з Вейдом, старою і всіма нами, якби я показала себе слабодухою, коли той Янки забрів у Тару? Мені треба було б бути... Та ні, я не хочу думати про це. А коли Джонас Вілкерсон намислив відібрати у нас домівку, і я була б добра і перебірлива в засобах, де ми всі опинилися б тепер? І якби я була простакувата і лагідна, і не напосідала на Френка за ті борги, ми б... Та що там казати? Може, я і не гідниця. але я, Рете, не завжди нею буду. А всі ці роки, та ще й тепер, як інакше я могла повестися? Хіба був у мене якийсь вибір? Я так наче цілкуюся вислувати у тяжко навантаженому човні серед шторму. Щоб утриматись на плаву, я мусила подавати стільки труднощів, що не могла забивати собі голову всілякими дрібницями, без яких легко можна обійтись, добрими манерами і всяким таким іншим. Я страшно боялася, щоб човен не перекинувся, і тому повикидала за борт усе, що здавалося менш вартим. Гордощі і честь, і правдивість, і цнотливість, і милосердя. Похмуро перелічив він. Ви маєте рацію, Скарлет. Ці речі нічого не варті, коли човен тоне. Але озирніться навколо на своїх друзів. Вони або щасливо дістались берега з усім цим вантажем, або йдуть на дно з високо піднесеними стягами. Ну і дурні, відказала Скарлет. На все свій час. Коли я матиму досить грошей, то теж буду мила. Всім навтіху. Така стану лагідна, що куди там, тоді я зможу собі це дозволити. Зможете але тоді вже не вийде. Викинути за борт вантаж діставати назад нелегко, а якщо це й вдається, все одно він уже безнадійно зіпсований і боюся, що коли ви знайдете за можливе втягти назад у човен викинуту честь, доброту і милосердя, виявиться, що у воді вони дуже і дуже змінилися і, на жаль, втратили свою красу і привабливість. Він раптом підвівся і взяв капелюха. «Ви вже йдете?» «Так, а ви не раді?» Залишаю вас на самоті, з рештками сумління. Він помовчав і подивився на дитину. Тоді простяг їй пальця, за які мала зразу й вхопилась. Френк, мабуть, трохи не лусне так пишається. Та звісно. І, мабуть, уже снує плани на майбутнє для дочки. Та ви ж знаєте, які нерозсудливі чоловіки, коли йдеться про їхніх дітей. Ну, тоді перекажіть йому. Почав рети, примов на хвильку, а на обличчі в нього з'явився якийсь дивний вираз. Перекажіть, що коли він хоче, щоб ці його плани здійснилися, нехай частіше сидить ввечері дома. Що ви цим хочете сказати? Тільки те, що й сказав. Перекажіть йому, щоб сидів удома. Ох, який же ви підлий! Натякати на те, що бідний Френк, о боже, милий! Ред зайшовся розкотистим сміхом. Я зовсім не мав на думці, що він бігає по жінках. Щоб Френк, о боже, милий! І все ще сміючись, він рушив сходинками з Ганку.